«Можна? Ось, він перший. Я дивлюся на картку і читаю ім'я та прізвище. Будь ласка сміливіше, привітно кажу я, натискаючи під столом кнопку запису. «Сідайте, давайте знайомитись. Я називаю себе і запитально дивлюся в очі людини без віку. У нього сиве волосся, охайно трикутна борідка. Він мені нагадує Реріха і світлі майже прозорі очі». Мені трохи ніякого дивитися на його халат та картаті капці. Йому пасував би твідовий піджак з кроваткою-метеликом. Мого імені історія не зберегла, промовляє пацієнт. Я технолог. Можете називати мене так. Добре, а якого виробництва? Намагаюся з'ясувати я. Він морщиться і пересмикує плечима. Мого імені...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 Випромінювання, зокрема відображені планетами струму світла, що падає на їхню поверхню, власне я не марнославний, суть не в тому. Я тупо дивлюсь на його борідку, очі пацієнта випромінюють незбагненну мудрість, у магнітофоні марно прокручується плівка, записуючи повну абракадабру, я не знаю, як перервати цей потік. Історія не зберегла мого імені не тільки тому, що я свідомо відійшов у тінь. Усе набагато простіше. Було б дивним вписувати себе у свою історію, у рамки, побудовані власноруч для інших. У сукупності еволюційних процесів у популяції виникають нові види. Мікрореволюція призводить до мутації, часом до муталізму. Такої форми міжвидових стосунків, коли взаємодія двох видів, вигідна кожному з них. Це дуже, дуже цікаво, кажу я, розуміючи, що тут безнадійний випадок, назву якого може пояснити тільки головний лікар. Я вже й не намагаюся зрозуміти, моя справа вислухати, принаймні вдавати, що слухаю. Дивлюся, як рухаються його губи і смикається білий трикутник борідки – Цікаво, хто так охай не підстригає її щоранку. Невже сам? Мабуть, ні. Адже пацієнтам заборонено мати ножиці. Поступово ловлю себе на тому, що мені неважливо, про що він говорить. Головне інтонація. А вона заколисує. Я навіть здригаюся, коли він перестає говорити. Я зробив все, що міг. І я вмиваю руки. Він додає ще кілька фраз, і щіплює пальців за мок. Зараз він здається цілком нормальним. Такий собі чоловік, захоплений невідомою мені наукою. Власне, можливо, у його монолозі є якийсь сенс? Добре. Я вам дуже вдячна. Чемно кажу я, вимикаючи мікрофон. Але наступного разу мені б хотілося, щоб ви відповіли на кілька моїх запитань. Домовилися? Він слухняно киває головою. У його погляді на мить спалахує щось на кшталт іронії. Ясна річ йому немає про що говорити з таким невігласом, як я. Викликаю коридорну. Вона виводить пацієнта. Він покірно йде, оглядаючись на мене. «До зустрічі!» – кажу я. Поглянувши на годинник, розумію, що на наступного клієнта у мене не вистачить. Ані часу, ані сил. Враховуючи те, що додому мені добиратися, не менше, ніж півтори години, починаю збиратися. Я ще не впевнена, що повернусь сюди завтра. «Ти цього хотіла?» – промовляє про себе. «Ти це отримала. Тихе місце, непильно, хоч і мало оплачувано роботу, і безліч спілкування, і з можливістю мовчати. Я кидаю у сумку касету, не знаю, навіщо але кидаю, можливо, цей жест механічний. «Ну як вам?» запитує чергова медсестра і в її усмішці проступає знущальний вираз уявляю, що вона думає про мене цікаво, кажу я. Завтра буде ще цікавіше. Безбарвним голосом промовляє жінка.